Nu avgår Järnvägspodden. Hej och välkomna till Järnvägspodden, Trafikväckets podcast för dig i branschen med mig Staffan Sporre. Och mig Ulf Karlsson och du, det är lite tuffa tider nu för en järnvägaré. Så mm. särskild <laughs> händelse har blivit utlyst, upp och bapp. Hela den processen påverkas, det är posten, påskens banarbete och vi har biljettsläpp både till påsk och sommar som då snurrar i media, det är personalbrist och vi har punktlighetsproblem och det är mycket annat men jag vet inte om det är tröst, vi är inte Tyskland i alla fall. Nej, just det. Det är tuffa tider, men där, där just i Tyskland står vi i alla fall bredvid för att hänga på din gästliga referens där. Då. Ah, ja, Det finns alldeles uppenbart grader för alla typer av utmaningar och situationer och det är ju någonstans en tröst kanske. Men det finns ju lösningar också och det blev vi uppmärksammade på efter förra avsnittet. Så var det. Internet glömmer aldrig och tack vare en av våra lyssnare, Martin, så är nu de här förlorade avsnitten från före vår tid de är nu upphittade och, och också hemhämtade så vår historia blir nu både dokumenterad och arkiverad från från det allra första prövande stegen i poddvärlden det ska vi häftigt att gå lite down memory lane och, och lyssna på dem tror jag. Men framförallt så känns det ju bra att vi har alla avsnitt tillgängliga då. Och som även händelse så är ju tillgänglighet dagens ämne också. Hej Peter i övergången. Det vi undrar idag det är hur vi jobbar för att järnvägen verkligen ska vara till för alla. Vilka krav vi ställ som ställs på, på tillgänglighet och hur vi ser till att ja, men hela resan funkar helt enkelt. Precis. Vi inleder med en överflygning kring främst stationsutformningsfrågor. Och det gör vi tillsammans med Anna Hansson och Elinor Nyberg på Trafikverket. Och sen så fortsätter vi med ett operatörsperspektiv och då har vi ringt Pontus Gunnes som är affärschef tåg på Västtrafik. Och därmed så ser jag inga hinder för att vi sätter punkt för den här inledningen och så tillgänglig gör vi det första samtalet. Det rullar igång, det gör vi med att undra vilka det är vi har med oss ombord. Då tar vi det här och börjar från början. Vilka är det vi har med oss och vad har ni för roller här och kan vi bara fråga stämma av den frågan också. Hur länge har ni varit järnvägare? Jag kan börja. Ellen Loar, jag är utredningsledare. Jag jobbar med utformningsfrågor på järnvägsstationer. Och när vi pratar järnvägsstationer så pratar vi Trafikverkets ansvarsområde som är plattformar och accessen till plattformar, trapper, hiss och ramper och så vidare. Jag är järnvägare sedan 2011. Och Anna, jag är sakkunnig i stationer och arbetar mer generellt med stationsfrågor. Och jag är ansvarig för de kravställande dokumenten för stationsutformning i vårt interna regelverk, TV Infra. Jag är järnvägare sedan 2001. Jesus, här samlar vi ja, tillgänglighet tänkte vi prata om idag. Och, och vi undrar med en smal eller bred fråga lite grann, beroende på hur man ser det. Vad är tillgänglighet? Eller vi kanske ska säga, vilken typ av tillgänglighet jobbar ni med? Vi jobbar ju med tillgänglighet för våra resenärer på järnvägsstationer. Det är att resenärerna har tillgång då till järnvägsstationen under hela tiden som du går tåg. Som infrastrukturen är i drift. Ja, och vi, vi, man kan säga att vi fokuserar på tillgänglighet ut ett eh, socialt hållbart perspektiv. Så att transportsystemet ska fungera för alla människor med olika förutsättningar. Eh, vissa grupper ska inte påverkas mer negativt än andra. Och vi vill skapa inkluderande stationsmiljöer. Som då vi lite slarvigt kallar tillgänglighet för alla. Jag tänker bara så vi liksom reder ut så att det inte är några, blir några missförstånd. Så. För ibland pratar man ju om mobilitet som vår, vår möjlighet att transportera oss och, och transportera gods till de platser man vill nå. Hur ska man skilja mobilitet från tillgänglighet då? om man säger att mobiliteten ger skapar de här möjligheterna? Hur kan vi liksom reda ut de här begreppen? Ja, det är inte helt enkelt. Men det finns ju resenärer som har någon begränsad mobilitet som någon fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Och det är det här då som vi vill låsa. Vi vill att järnvägsstationen ska vara tillgänglig för alla så att miljön inte sätter begränsningar för mobiliteten. Utifrån det då ställs det specifika krav på just järnväg som inte ställs på andra transportslag. Vi får ju en del skopor ibland om att vi inte vi skapar vår egen teknik och, eller vi skapar vår egen teknik och vi halkar efter det och sådär. Gäller det med tillgänglighetsfrågorna också? Ja, vi syns att järnvägen den är reglerad på ett annat sätt på EU-nivå. Vi har en EU-förordning som specifikt reglerar eller tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet på just järnvägstationer. Och en sån typ av förordning finns ju inte från de andra transportslagen. Och en annan aspekt är att då, då, blir det att då jobbar man lite i stuprör med tillgänglighetsarbetet. Det är så att på järnväg så utformar vi trapporna på ett sätt och på en busstation på ett annat sätt. Och här måste vi ju jobba mer eh, tillsammans. Eh, men sen har vi alla nationella regler också att förhålla oss till. Ja och sen har vi ju säkerhetsperspektivet just för järnväg och järnvägstationer där resenärerna kommer ju väldigt nära spår och fordon. Så utifrån det har vi ju specifika krav och det är otroligt viktigt att vi skapar stationsmiljöer som känns trygga och säkra att vistas i. Hur, hur knyter man ihop det? Jag tänkte att vi kanske kommer tillbaka till det lite senare också men, men hur knyter mm. man ihop det här tillgängligheten då, så att den går hela vägen och som liksom inte stannar vid stationsmiljöer utan följer in då i fordonen och... Ja, det, det är ju, ja vi, brukar kalla, vi brukar alltid prata om att vi måste samarbeta mer. Och det är ju en lite sån ut, uttråkad fråga kanske. Men det är ju det som är det viktigaste. Att vi måste arbeta tillsammans i branschen. Och vi gör det. Och försöker lösa, lösa de här gränsdragningarna så gott det går. Utifrån de olika regler och krav vi har. Det är ju det att man måste, man måste jobba med frågan aktivt hela vägen. Men, men om, om vi, alltså i den här hela röda tråden, kanske tid och spår, men jag blir lite nyfiken på vad, vad, vem, vem dialogar vi med tillsammans för att nå bussperspektivet till exempel, som ni var inne på. Ja men det är någon annan som utformar äh, trapporna vid en, vid en busstation. Är det alltid en kommun eller en region eller någon annan? Det är, det är både kommun och region, tänker jag. Alltså en busstation är ju regional ofta alltså, som Västtrafik till exempel som, som hanterar det. Men, men där är kommunen äg ofta äger marken. Så att det är ju det är de olika perspektiven som vi måste prata med helt enkelt och se till så att det fungerar tillsammans för alla, för alla resenärer. Jag har rätt nyligen här halkat in i några exempel eller fått höra några där det som liksom inte gick så bra. Det blev ett sent det kom sen information om spårbyten och det fanns ingen att fråga på Stockholm CST i det här fallet. Då. Hissarna var trasiga och det var en lång omväg för att bara hista, hitta en hiss och när resenären väl hade nått den här lite mer avlägsna hissen då fanns det en skylt där som sa att den var ur funktion hur tänker ni när ni hör om sådana upplevelser? Ja, det här exemplet, du lyfter det. är bedrövligt. Och här på Trafikverket blir bättre, kommunik bättre kommunikation mellan oss på verksamhetsområdena så att inte sånt här faller mellan stolarna. Just i det här fallet så, så skulle vi nog ha behövt jobba mer, bättre med detta här internt. Men sen är det också viktigt att fortsätta ha en tät dialog i branschen så vi hjälps åt att skapa så goda förutsättningar som möjligt för oss att hjälpa resenärerna på bästa sätt. Eh, som i det här fallet med en hiss. Det kommer ju alltid finnas situationer när en hiss inte fungerar men det får ju inte påverka resenärerna på det här sättet som, som det här exemplet visar. Då. Utan då måste vi se till att, att stötta och hjälpa resenärerna när det, när det händer sådana här saker och det kan man göra på olika sätt. Går vi runt på stationerna till exempel tillsammans med de olika aktörerna och någon form av skyddsrond nästan? Ja, det är ju stationsförvaltarna som hanterar det hos oss. Men, men det har man, skyddsrundor och se till så att det tittar titta på olika brandutrymning och sådana saker. Det finns ju reglerat. Men det är också i att vi har ju vi, liksom, vi har ju samarbeten gällande olika frågor på stationerna. Där vi måste då jobba med det här helhetsperspektivet tillsammans med järnhusen till exempel eller med, med kommuner och... Och men ni är inte med där och liksom lägger era expertögon på olika miljöer som man kan tänka att ni ändå har det där lilla extra och kan hitta saker? Ja, jag förstår vad du menar. Vad heter? Nej, vi är inte med just på de ronderna men vi har, ju ett, vi har ju ett tätt samarbete med stationsförvaltarna till exempel internt så att de kan lyfta frågor som de ser. Och så hjälps vi åt att försöka reda i, i de här olika frågorna. Gå runt på stationerna, så för det gör man ju med lok. Man gör en gång med lok. Men i alla fall. <laughs> Nej, vi jobbar lite mer med resenärer. Inte med. Ja, men, ja, men, ja, men det är bra. Det är, det är bra. Jag, i, I fallet i det här exemplet som, som Uffe var inne på så vad jag förstår där så var tjänsten om ledsagning heller inte helt känd. Jag, jag tror inte vi informerar om den möjligheten på våran webb och jag gissar att det har att göra med att det inte är vi som äger tjänsten. Men finns det fler saker som är lite för dåliga på att informera om? Alltså kopplat till rättigheter till exempel. Det är ju inte till, till vår webb som man i första hand vänder sig när man, när man ska köpa biljetter och man ska resa. Eh, utan man vänder sig till, till operativet hemsidor eller till järnvägsföretagen. Så att det är väl därför vi inte har den tydliga kopplingen på det sättet på våran webb. Ja, precis. Och det här med rättigheter. Det, det, är, en svår, det, det är en svår fråga eh, i och med att vi har en avreglerad marknad med flera aktörer. Så blir det här en branschgemensam fråga hur man ska annonsera och det här. Det har vi ingen färdig hantering för idag. Staffan var ju inne på det här lite när vi pratade om både järnväg och buss men så... Kan man säga att det är något transportslag som har kommit lite längre i tillgänglighetsarbetet än de andra? Jag skulle säga flyget har nog kommit längst. Men där har man en liten annan, det, är, det är färre aktörer, man ser hela resan. Och sen är det med ett, ett slutet system när man har kommit till flygplatsen. ja För utmaningen, det har vi varit inne på, men på järnvägen ligger vi just i samarbete mellan olika aktörer. Som kommuner, operatörer, järnhusen och sådär. Och därför måste vi jobba tillsammans för att skapa de här sömlösa. Som, som ger resenärer en trygghet i resan. På flyget så är man ju ofta, när man har kommit till flygplatsen så har de ett system med, med hur man blir omhändertagen beroende på vilken funktionsnedsättning man har till exempel. Så då, då har man de här världarna som kommer att hämta den om man behöver och sådär. Så, där. så att det, det är ett, de, de är väldigt duktiga på det på flyget. Ja, men Finns det något, något i det som vi kan... Liksom... Dra över mer mot järnväg eller har vi testat? Ja, där är ju ledsagningsservice ett, ett steg i den, den riktningen. Att, kunna, att man kan beställa den här ledsagningsservicen om man känner att man behöver stöd inför sin resa. Så det, det är ju något som man har tagit fasta på. Med flyget också så vet du flera dagar eller veckor kanske för att du ska åka. Medan med tåg så kan det vara en spontan resa. Vilket gör att det kan bli svårt att hantera på järnvägstationer. Vi var inne på det då tidigare lite att det finns ju liksom just när, man, när resenären ska byta mellan olika transportslag. Att det, liksom, det blir lite extra klurigt där. Det är många olika aktörer. Och det är liksom, man jobbar lite på olika sätt. Jag har en liten jämförelse där att vi brukar prata om järnvägen. Då, att det finns ett gap man ska vara försiktig där mellan tåg och plattform. Och, om vi håller oss kvar vid ett sånt här gap då, steget från plattformen upp till tåget eller bara över till tåget, hur ska man tänka kring ett sånt krav då? Ska det, är det någonting vi jobbar med eller ska det riktas mot tågtillverkare? Det finns ju nigande bussar. När får vi se ett nigande tåg? Ja, nigande tåg skulle också vilja säga var roligt. Äh, nämen, äh, tågen kan vi inte svara riktigt på, men just för plattformarna så finns det ju idag ett regelverk som har som tillåter två olika plattformshöjder runt om i Europa när man bygger ny eller ombygger om en plattform men sen har ju flera länder undantag också, för infrastrukturförvaltare undantag för man har, man har en gammal miljö och till det här så kommer lika många tågtyper så att avståndet mellan tåg och plattform, både höjdled och längsled, det är ju någonting som, som finns och skapar en, en barriär och resenärerna idag, man vill ju ha en en, en, en ombordstigning utan någon nivåskillnad så man får en sömlöst resande. och man vill kunna resa oberoende och spontant utan att boka personal som kan hjälpa till med ramper och så vidare. Så att det, här, det här kommer nog bli nästa stora frågan som kommer lägga fokus på på Europanivå just för att hitta ett sätt att ha en ombordstigning utan någon nivåskillnad. Så det kommer nog komma mer fokus på den frågan. I de här undantagen, då är det just tillgänglighet som får ta stryk lite. Ja, det skulle jag nog säga. I och med att vi har en plattform som kan vara flera hundra år gamla så är det svårt att säga att nu ska hela Europa ha en höjd. Det kostar så otroligt mycket att bygga om alla plattformar till en till en höjd och sen anpassa alla tåg. Så att det, det, blir, det skapar tillgänglighetsproblem. Kan man bara säga att det, det påverkar till viss del kapaciteten också för det innebär ju att du inte kan köra alla tåg på alla sträckor till exempel ibland. Eh, men, men finns det någon annan tillgänglighetsfråga som ni tycker borde lyftas mer? Eh, om man digitala hjälpmedel eller taktila ytor eller sådana saker. Jag vet att ja, men här om året så, så var ju utropen en, en, en het potatis en stund. Eh, ja, alltså, det, är ju, det är ju igen det här att... att eh, att man jobbar med helhetslösningar och samarbete. Det är ju det som är det absolut viktigaste. För då får man in de här frågorna i tidiga skeden och, och kan se på olika lösningar både i fysisk utformning men också då digitalt med, med de olika apparna som den, den appen vi har tagit fram och, och diskussioner kring utrop och även det finns även arbete som där man jobbar med och ser över ser hur man skulle kunna använda wayfinding till exempel på stationsmiljö för att, som ju är ett digitalt hjälpmedel kan vi utveckla vad det är, för det känner inte jag till riktigt det begreppet. Wayfining är ju att man, kan, man har en app, det blir som en, som en kartfunktion, att man blir det är den prat, där telefonen eller appen pratar med dig och berättar vart du ska gå, till höger eller till vänster eller rakt fram till exempel, om man då är synskadad. Spännande. Mm, jättespännande. Ja, men om vi lämnar den svenska järnvägen bara för ett stund hur omvärldsbevakas tillgänglighetsfrågan och gör vi det eller är det någon annan som gör det? det ingår ju bland annat i våra roller min och Elinors roll och vi gör det då utifrån olika perspektiv att, att Elinor tittar på lösningarna i, liksom i den fysiska miljön mer konkret och jag har en mer helhetssyn på, på stationsområdet och dess funktioner då. och vi deltar i olika konstellationer gällande utformningsfrågor och diskuterar med olika aktörer gällande lösningar som förbättrar tillgängligheten och utbyter erfarenheter och goda exempel några exempel är att vi har pratat med utformning av trafikinformation och skyltar med SL på, Göteborg, eller på Stockholm central. Och har pratat med järnhusen gällande skyltning på Göteborg central. Där vi då liksom diskuterar hur vi kan göra de bästa lösningar som, som känns bäst eller som verkar bäst för resenärer. Mm. Och så pratar vi cykelränder i trappor också med Nederländerna till exempel. För vi ser ju ett eventuellt ökat behov att ta ombord sin cykel på tågen. Så de får... Pratar vi med dem och ser hur man kan komma till rätta med det. Ja, för att jag har hört hålla som inte råd också. RTAF, eller kan jag tänka mig att det uttalas RTAF? Jag vet inte. Men vi, vi tillsammans med branschen, förstår jag möter olika förbund. V vad är det man diskuterar där? Eh, ja, nej det, vi het, det heter faktiskt RTAF. Eh, och det är då rådet för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar. Och det är ju ett fungerande forum för, för just de här frågorna med tillgänglighet för i, med fokus på funktionsnedsättning. Då. Och det är trafikverket som är ordförande om i det här rådet och sam där samlas då de eh, olika brukarorganisationerna för olika eh, eller olika handikapporganisationer eh, eller och branschrepresentanter tillsammans med Trafikverket och, eh, där diskuteras eh, olika aktuella frågor från, från där man, man varje representant får ta upp vad man vad man önskar och vad som är aktuellt för för respektive organisation. Och det är ju också ett forum där vi på Trafikverket får stor hjälp med att föra frågorna framåt. Där Elinor och jag brukar ta upp frågor kring olika kluriga krav och hur ska vi hantera för olika aktörer. eller De olika aktörerna har ju ofta olika krav som då ska jämkas samman så att det fungerar på bästa sätt för alla. Så det är ett väldigt fint råd. Som träffas två gånger om året ungefär. Finns det nu fortfarande några lågt hängande tillgänglighetsfrukter så att plocka? Liksom? Eller har vi bockat av de enkla och nu får vi verkligen brottas med de stora utmaningarna? Jag brukar alltid säga att det är både detaljer och helhet. Och då, det kan vara allt ifrån otroligt man säger, lätta saker som man skulle kunna åtgärda imorgon. kanske. Men också stora helhetslösningar som behöver till då. Att man kan inte bara se på helheten utan också på det, måste också se på detaljerna. Men går det liksom trender och i sånt också? Eller alltså hur utvecklas det här området? Är det, är det trender och modig just eller är det liksom nötande eller är det Kanske både och. Ja, vi kommer ganska långt. Första, om man tittar tillbaka så kan man se att de första eu kraven kom 2008. Och de satte ju verkligen tillgänglighetsfrågorna på agendan. Och lyfte upp de här, ja, men att, att vi behöver bygga våra miljöer så att alla kan nå dem. Men nu, 15 år senare, så pratar vi inte tillgänglighetskrav längre. Utan vi pratar ju universell design. Det är ett begrepp, universell design då, som... Ja, betyder att vi bygger rätt från början, vi bygger inga särlösningar utan vi pratar stationsutformning. Så att äm, vi, vi har kommit långt men vi är inte nått hela vägen. Nej, precis. Och det handlar ju också om att inte bara den fysiska tillgängligheten ska fungera utan även då inkludera det här vi pratar om förut, om, om appar och andra digitala hjälpmedel så att man Får ytterligare stöd för sin resa. Du var inne på Nederländerna förut som ett gott exempel och det var cykelränder bland annat och jag har varit i Amsterdam någon gång. Det, det förstår man att det behövs där men hur jobbar man med tillgänglighetsfrågan i, ett, i det europeiska järnvägssamarbetet? Finns det liksom, är, det, är det här frågor som är uppe på agendan även där? Vi är båda engagerade i europeiska forum inom EEM. Anna pratar mycket om stationsområdet som helhet och helhetslösningar. och Området är stort. Och där jag sitter jag som ordförande i en grupp som tittar på kraven i den fysiska miljön. Hur vi ska nå dit. Då. Och sen pratar vi just om universell design inom UC Vi ger det här eventet Year of Rail. Nu är det ett par år sedan. Då. Men där hade vi en paneldebatt just om universell design. Att det är dit vi drar. Våra då. Mm, ja, men frågor om tillgänglighet och trygghet på stationer är i allra högsta grad viktiga frågor i de här grupperna. Det är ju det vi, vi diskuterar kan man säga. Och vi ser alla i den här, de här grupperna en förflyttning mot att frågor som helhet, resenärsfokus och stationsutformning är det som, som vi arbetar med istället för att eh, diskutera tillgänglighetsanpassning då. Men, men är vi bäst i klassen i Sverige då? när vi pratar med våra utländska kollegor. Eller finns det något land som vi sneglar lite avsjukt på? Nej vi, nej, vi får nog säga att vi, vi sneglar ut på Nederländerna. De har nog kommit längst i sitt arbete med järnvägsmiljöer. Men de är organiserade lite på ett annat sätt också. Och de har jobbat under en, under en lång tid systematiskt att, att nå en god tillgänglighet på sina järnvägsstationer. Hur mäter man och följer upp det då? Hur, hur, hur, hur liksom jämför vi oss med till exempel nederländerna då, så vi vet hur långt vi har kvar? Eh, nej men vi, vi har lite problem med att, att mäta faktiskt. Eh, för det är ju, vad va, va är en tillgänglig station får, jag, får vi ofta höra. Och det är otroligt svårt att säga för det beror på så många olika, alltså, ni vet vi har pratat om det att tillgänglighet är ett ganska vitt begrepp. Men... men eh, som vi har det nu då så kan vi ju se att nu har vi ju tydliga krav i vårt infrastrukturregelverk sedan ett antal år tillbaka. Och då kan vi ju mäta utifrån de kraven vi har och, och se hur det, hur det utvecklas då. Att vi har stationer som är åtgärdade utifrån våra krav. Men det är ju svårt att mäta, om man säger, mot andra länder till exempel också. För att där har man kanske andra krav och så har man andra förutsättningar och sådär. Så att... Det är inte helt lätt den här, de här diskussionerna Det blir nästan en upplevelse till slut Om man, ja. hur, hur tillgängligt man har upplevt som individ att det var Och Det måste ja, precis. ju kunna skilja precis. sig också mm. Ja, verkligen och det beror ju bli stort För jag menar vi börjar ju prata om att man, man ska inte liksom uh, utvärdera punktlighet Man ska utvärdera upplevd punktlighet och sådana här saker också Så att det, vi kanske behöver komma in på, på det i samma jag, jag tänker att det också hör ihop faktiskt Alltså ja. just punk punktlighet och tillgänglighet i det fallet mm. liksom. så, men, Hur du upplevde jag tillgänglighet? Jo men tåget gick i tid och då var det ju tillgängligt för mig Nej sure. det som är tillgängligt för någon behöver inte ha tillgängligt för någon annan Nej exakt mm. Mm. Skönt att avsluta det här med en liten filosofisk not tänkte jag. Jag tänkte bara innan vi helt och hållet avrundar. Har vi, har vi glömt att tillgängliggöra något informationsmässigt i det här samtalet? Eller har vi fått med allt? Nej men jag tycker nog att vi har fått med det mesta. Men vi, det vi, vi funderade på lite hur, hur man om man skulle tänka på den här frågan hur vi, ah, vad vi behöver jobba mer med. Då är det ju liksom att vi behöver jobba både internt och externt mot alla. Att alla alla parter måste samarbeta. Och det måste ske i tidiga skeden eh, så att man ser till att alla frågor gällande tillgänglighet och social hållbarhet lyfts upp liksom, och behandlas integrerat och inte som särlösningar. Det viktigaste är ju att ha resenären i fokus och, se, och att man ser människan eh, i systemet helt enkelt. Det är där som vi måste fokusera. Ja, men det var, tycker jag var klockrenas slutord och med det säger jag stort tack för att ni tog er tid till Järnvägspodden, Elinor och Anna. Tack så mycket, tack. Ja, men vad, vad känner du efter det här då? Är det något sådär vi behöver, även om vi hade lite resonemang i, i själva samtalet, är det något som vi ändå behöver förtydliga på något sätt? Ja, jag vet inte på raka arm faktiskt, men jag, jag har för mig att du sa att du ville ha några hugg här efteråt. Ja, nej, men vi, vi var ju inne på det här med railway finding, jag vet inte. Det kanske blir tokigt. Det, det kanske är det som inte håller med tanke på frågan. Ja, nej men, ja men precis, utifrån vad Wayfinding vill göra så, så finns det ju en risk att vi pratar om Railwayfinding och att folk därmed tassar runt i spåren. Vilket man ju inte ska göra om man inte har att göra förstås. Så att, ja, den, den kanske vi får tänka omkring. Ja nej, men jag spar de där sista frågorna jag tror jag jag hade grunnat lite på. Så nu får vi köra med nästa gäst istället. Och det är väl inte så mycket mer att be för. Vi ser varmt välkommen till Pontus Gunnäs på Västrafik. Tack så jättemycket. Och precis som brukligt så tänkte vi att vi skulle börja be dig att presentera dig. Ja, Pontus Gunnar, som sagt, jag är affärschef tåg på Västtrafik. Där, här har jag varit i drygt två år nu men i den här rollen sedan årsskiftet så att det är nytt och trevligt. Och vi ska prata tillgänglighet i det här avsnittet och då undrar vi först och främst vilka aspekter på tillgänglighet ni på Västtrafik jobbar aktivt med? Det är väldigt kul att få bli bjuden till en podd och prata tillgänglighet. Det känns som ett ganska brett ämne. Det känns som ett väldigt viktigt ämne. Men det känns också ganska planeringstungt. Och någonting som inte alla resenärer kanske i första hand tänker på när man tänker på trafiken. Utan det är någonting man förväntar sig. Så dels jobbar vi såklart med att tågen ska vara tillgängliga... –för trafik. Alltså det här med att tågen är under, underhållet, levererar tågetid och, och så. Sen jobbar vi med tillgängligheten ombord på fordonet rent fysiskt. Att det ska vara tillgänglighetsanpassat enligt de lagar och förordningar så som vi förhåller oss till. Men sen finns det ju såklart andra aspekter på tillgänglighet i form av eh, trafikutbud. Att det ska vara en tillgänglighet över dygnet och ja, när, du, när, när du vill resa helt enkelt. Så det är väl lite olika ingångar på tillgänglighet men som sagt det gemensamt känns ändå som att det inte är inte så ofta vi får höra från en att det här var en tillgänglig tur. <laughs> så att det, det är fortfarande det är ett intressant ämne. Mm. Vi som ja, hoppades ja, nästan att få smalna av det ämnet genom att ringa dig men nu blev det ju helt plötsligt ännu bredare. <laughs> <gården> <hör> nej, men det blir, jag tror att vi kommer att kunna komma in på ganska mycket av det där du, du nämner under samtalet här och det här är ju järnvägspodden förstås jag tänkte, innan vi blir helt enögda i alla fall så, så ska vi prata lite grann om, om andra transportstak som ju ni har på Västtrafik och jag undrar lite grann om det ställs olika krav på tillgänglighet mellan menar, säg, bussar och spårvagnar å ena sidan och, och tåg å andra sidan <hörden> Nej, i grund och botten så vill jag nog svara nej på den men vi har lite olika förutsättningar det finns ju till exempel det kanske förekommer oftare i spårvagnstrafiken att det inte passar i trafiksituationen för föraren att gå ut och hjälpa till med, med en ramp till exempel om vi pratar i den form av tillgänglighet. I, på västtrafik så har vi ju utöver buss och spårvagn och tåg även båtar. Och då behöver man ta hänsyn till, till havsnivåer och annat. Ja, det är lite olika förutsättningar men i grund och botten så är det väl samma kravställning. För en landkrabba som mig så kanske man skulle behöva sjösjukepiller också. För att göra den där resan riktigt tillgänglig. Så kan det vara. Har du, du, du som nyss har flyttat dit, för har du provat det eller? Inte, inte, jag har inte pendlat med båten. Men jag får ta en tur över till hissingen bara för att ha gjort det också. Jag håller, jag håller med på spåret. En så länge faktiskt. Men något om mig och mitt resande. Pontus, vilket transportslag skulle du då säga har kommit längst i tillgänglighetsarbetet? Alltså det här, man kan väl säga så här: att på sätt och vis är ju tillgänglighet också en färsk vara när det kommer till att tillgänglighet kommer ju i mycket form av en, av en information och utformningen, så att säga. Och där går ju utvecklingen framåt, och på så sätt så kan man väl säga att det hänger, hänger med lite i åldern på, på fordonet så att det kanske snarare är det som styr det, vilket transportslag och sen då när du kanske ska byta mellan transportslag. Att, att det kan vara en springande punkt att du har en förutsättning när du går på på en plats. Eh, och kanske inte samma förutsättningar där du kommer till en, till en knutpunkt och ska vidare till ett annat fordon och så vidare. Där har vi fortfarande en del att, att göra. I samtalet innan så kom vi in på att det var, kan vara också en upplevelse. Att upplevelsen styr. Alltså var tåget punktligt så påverkar det kanske också upplevelsen av tillgänglighet. Jag tänker då att järnvägsflottan, tågfordonsflottan på järnvägen kan vara i alla fall i vissa fall lite äldre. Skulle det då liksom vara ett hinder för att tillgängligheten blir så bra som den skulle kunna vara? Ja, men det, det kan det ju absolut vara. Sen bör du ju så klart till en viss gräns, så att säga. Men det känns ju som att när vi, vi tittar ju på nya tåg nu som vi har beställt och. och där ser man ju ändå att det blir en, ett rejält lyft och du kan ju titta på kravställningen igen utifrån dagens förutsättningar och göra rejäla förbättringar. Så att äldre fordon kan ju såklart ja, men komma med vissa utmaningar och järnvägen, vi investerar ju stora belopp belopper de här och de ska leva länge så på, på det sätt så, så kan det ju vara en, en extra utmaning kanske. Det, det finns mycket att grotta i här och vi kommer att göra det. Eh, apropå era olika typer av fordon. För nu har vi börjat snöa in på järnvägen och det är ju bra. Men jag tänker så här då. Alltså, för ni har ju lite uppdelat just i tågtrafiken. Som ni, ja, men ni har pendeltåg, ni har mer regionalaktiga tåg och så vidare. Skiljer sig kraven på tillgänglighet mellan dem på något sätt? Och hur, hur i så fall? Jo, det gör det ju. Eh, alltså, tillgängligheten i form av eh, eller på, av- och påstigning så att säga- den behöver ju ha lite andra krav. I pendeltågen är det ju viktigt med menar, låga insteg, inte att du kommer in med, med trappor. Du vill också ha stora liksom, öppna ytor för att kunna ha ett, ett bra resande flöde. I, I den trafiken med pendeltåg och lite kortare sträckor, där är kanske inte till exempel en tillgång till toalett lika hårt prioriterat som på regionala tåg. På regionala tåg som kanske går lite längre sträckor så vill du också så långt som möjligt kunna erbjuda sitt plats och den typen av, av tillgänglighet. Då. Något som kittlade min poddkollega när vi fick klart med att vi skulle prata med dig det är ju liksom att ni, ni har ju rätt många olika fordonstyper att välja på. Ska vi bara först kolla hur många olika fordonstyper ni har? Ja, vi, vi har en brokig skara eh, så vi brukar ju lite kalla dem för X10-familjen då. Det är ju litra X11 12 och 14 nu, nu håller jag med teknisk här jag, jag, Det är de äldsta i våran Flotta, lite, lite mindre I, i liksom storlek Sen har vi då De här x 61 Det är våra pendeltåg Som, som går för att krydda det är littrat så, så har vi lånat några från, från Skåne också under en period som inte helt är helt exakt likadana som våra. Då. Och sen har vi Regina, familjen av X50, i lite olika i utformning. Och så har vi också de tågen som går på sinekullebanan som är diesel, snedsträck kan man väl säga, som är, där det inte är elektrifierat helt enkelt. Det är en hel röst. Det. Jag förstår ju att ja, men, de som inte har strömavtagare det är de som går på kinnekullerbanan, men, men hur går det resonemanget i övrigt när man planerar för vilka fordon som ska gå på vilken sträcka? Där är det ju kanske allt just det här med resenärsflödet och att man vill dimensionera utifrån resande strömmarna så långt som möjligt. Så X61 gör ju sig bäst i, i pendeltågstrafik och, och gå i frekvent på, på de linjerna, Kungsbacka och, och Älvängen och eh, Allingsås och så. Och sen så har vi ju Reginerna och, och de andra fordonen i mer regional trafik. Då. Och det är ju, som sagt då, framförallt utifrån ett, ett resande, resande mängd då, och, och, och flöde för det, så det finns inget så här, ja, men, eh, om vi kör det här, det här tåget på, på bo, den här fordonstypen på Bohusbanan, den, den gör ingenting för de är inte så honkiga där. Däremot så måste vi vara noga med att köra Regina till, till Skövde för att de är lite, lite, lite känsligare. Nej, kanske inte så. <laughs> Däremot så skulle man väl kunna säga att vi behöver ta hänsyn till plattformslängder eh, och Bohusbanan eh, har ju lite för korta fordon för vi kan inte koppla ihop och köra mult där hur som helst. Så på så sätt så behöver vi tänka oss för när man dimensionerar fordonet också. Men sen finns det ju X61-erna som vi pratade om tidigare som i pendeltågstrafiken är ju bra utifrån ett resande flöde snabba i accelerationen och har, ju, har ju vissa sådana gångegenskaper De är inte heller lika sköna att sitta på till Skövde till exempel. Men annars och vi hintar ju lite om det förut att ni är på väg med med nya fordon då, testkörning av nya och då pratar vi X80 och nu kommer ju en hel drös frågor som vi är nyfikna på då, på tema tillgänglighet och nya fordon. Så här. Då får du berätta om varför blev just den här typen och när de kommer i trafik, var de kommer att gå, hur många är de, hur går testerna? Vi börjar där så att du liksom kommer ihåg alla mina frågor här. Ja, jag ska försöka. Eh, jo, men det här är ju ett, ett spännande fordon eh, och ett fint sådant. Eh, vi har beställt 45 stycken och har option på 55 till. så Sammanlagt kan det bli 100 stycken sådana här. Vi har, alltså det här är ju är lite spännande då när man sitter i den här sitsen som, som vi gör i ett, ett stort län. Ganska olika förutsättningar vi har väldigt många som pendlar till och från Göteborg och i andra delar kan det vara lite grest och vi vill ha ett tåg som ska liksom kunna både gå snabbt och vara, ha en hög komfort för dig som vill resa lite längre men samtidigt vill vi också kunna möta de här större resande flödena nära Göteborg så att X80 är en, liksom en kombination av det här med, med krav på både en topphastighet på, på 200 km i timmen. En liten extra bred vagnkorg så vi kommer få in eh, 270 sittplatser. Men samtidigt då en acceleration och så, som ska klara av eh, till exempel Göteborg, Allingsås. Så att den här, det här eh, är resultatet av... Eh, Ja, bredskara krav på, på olika, med lite olika ingångar. Då. Just när kopplat till komforten så har vi eh, alla stolplatser så har vi utrustat med läslampa och bord. Och du kan fälla sätet och det är eluttag. Och de flesta platserna också fotstöd och mugghållare och sånt. Just nu så håller vi på som sagt då, att testa det för fullt. Det har eh, tidigare varit tester i till exempel det i vin med... Minus 40 grader och upp till plus 35 och så. Nu har vi haft dem i tre av de här före i Sverige en period. Och då gör vi också. det är väldigt många olika system då som ska eh, testas under de här förhållandena. Eh, och, och det går bra. Alltså, det som tester ska fungera man hittar i vissa saker som man vill korrigera. Men på det stora hela är ett fint tåg. Då är frågan då, när, när? när får vi ja. som inte ingår i testlaget? Ja precis, ja, men nu, nu är det ju några månader bort tills vi ska trycka igång den här serieproduktionen och, och vi tror det kommer bli framförallt 25 och 26 som de här eh, kommer i trafik då. så det, det är ett tag kvar tyvärr. Apropå det vart de ska gå då så, så är de ju i huvudsak ett regionaltåg eh, som har anpassade för de förhållandena och kommer gå linjer som Trollhättan och, och Skevde och, och, och så. Eh, men jag ska även klara av eh, eh, viss pendeltågstrafik så att eh, till allting sås till exempel kommer det inte vara ovanligt. Kul, men kanske jag får se dem här i Jönköping då? Ja, vi får väl hoppas. Du har säkert sagt det men du får påminna mig. Jag menar, repetition är ju ändå kunskapens moder. Hur, hur kommer X80 då påverka tillgängligheten utifrån de här olika aspekterna? Både utifrån turtäthet och utifrån hur lätt det kommer att vara att ta sig ombord? Om man tänker liksom tillgänglighet från från och kanske också fordons tillgänglighet då, så, så tror vi att X80 kommer vara ett stort steg framåt för för västtrafik. Vi har, den här har en, en betydligt mer robust konstruktionen våra tidigare fordon så vi räknar med klart mindre underhållsbehov alltså att vi behöver det här tåget ska kunna vara ute mycket mer på spåret och mindre tid i verkstaden så på så sätt så ska vi kunna köra eh, mer trafik på, på mindre antal fordon så att säga. Sen är ju de här 45 som vi har beställt nu de är ju en, en kombination där, där flera av dem egentligen kommer eh, Ja, men bidrar till att föryngra fordonsflottan så att de kommer ersätta de äldsta fordonen som vi var inne på tidigare där med X10-familjen så de här X11-fordonen är väl först ut ur systemet. Då. Sen det här med passagerarnas tillgänglighet så då är de liksom uppbyggda så att det finns en, en låg del där insteget är liksom i nivå med plattformen på, på mitten. Eh, medan eh, du i i, liksom i, i i ändarna på vagnen tar är det ett insteg med, med ett, ja, två steg upp då, till, till själva fordonet. Men på mittendelen där det här låggolvet är, där kan du röra dig fritt med. Eh, på, på en låg golvnivå där finns också två stycken universaltoaletter. Det finns plats för ja men både för, för dig som reser med med rullstol men också med med barnvagn och cykel och skrymmande bagage och så. Är det samma äh... plattformsöjd på alla platser som, som ni trafikerar med de olika, på de olika linjerna eller det är det ju i stort sett. Vi har ju några som avviker och några, några som också håller på att korrigeras och sådär. Men det är med några fåtal undantag så är det. det. Ja, vi pratade i samtalet innan här. Det finns ju, och det har ju ni också, nigande bussar som gör det lätt att komma på. Där får vi se den första nigande tåget då, så att den verkligen blir lätt att komma på oavsett vilken plattform man ska stanna vid. Ja, precis. Det, jag tror inte riktigt vi är på väg ditåt med nygande Jag tror snarare vi är så på väg att, att plattformarna får samma standard. Det låter vettigt kan jag tycka, ja, även om jag gärna hade sett ett nygande Du var inne på turtäthet eh, lite grann där också och det är givetvis superviktigt när man pratar om tillgänglighet. Men jag, jag är lite nyfiken på hur man, hur man väger tillgänglighet mot ja, men störningskänslighet till exempel när man planerar eh, tidtabeller. Ja, det, det är ju en delikat uppgift. Alltså, just, just nu så, om man liksom bottnar i att här till exempel så har vi ambitiösa mål för resandeutvecklingen på, på med tåg. Där har vi en resa att göra. Vi, vi, kom, alltså vi har ganska ojämnt utbud sett över länet. Det går väldigt mycket tåg på, på dubbelspåren in mot Göteborg och så är det betydligt glesare på andra platser och på vissa stråk är det bara ett tåg varannan timme och det, det är för dåligt för att du ska kunna pendla med det ordentligt. Då. Men vi kan också se att där vi utökar trafiken så har vi en otroligt stark efterfrågan och, och, och res resandet kommer nästan omedelbart. Vi har ju liksom ett en grundambition och tryck på att köra flera tåg. Men det är ju som du är inne på, det blir ju i andra änden. Då. Så man kan väl liksom generellt säga att vi jobbar med att höja lägsta nivån på trafikutbudet med tågtrafik i, i väst. Och, och så att du kan Ja, men trafiken blir tillgänglig även under mellan trafik och lågtrafik och helger och, och den typen av ja, tider på dygnet så att du skapar en sån tillgänglighet det, det brukar gå ganska bra i, i relation till, till störningar eh, sen har vi ju utmaningar till exempel på Västra stambanan och särskilt då stråket till exempel Göteborg och där vi ser en väldigt stark efterfrågan men vi är inte ensamma på spåren eh, så, så där vi jobbar ju Såklart mycket med, med försöka köra långa tåg och, och så, så att man inte alltid behöver köra flera turer för att öka attraktiviteten. Men det, det, är, en, det är en mix av det. Där. Du skulle ha ju tågen mer på spåren och mindre verkstaden. Hur, liksom, hur, hur mycket bara genom att få den balansen mer ja, i balans? Då, hur mycket gör det för att öka bidrar det till, till att kunna öka turtätheten och så? Ja, men det, det, är en, det är en stor del. Alltså, det, dels så, så är det ju en störningskänslighet såklart i att eh, om, om fordonet får problem på linjen så, så, så har det ju direkt förseningar och inställda avgångar som följd. Eh, så det vill man undvika i, av den anledningen. då. Så, men sen är det ju, fordon är ju en av de tyngsta eller största investeringarna vi gör på, på vår sida av järnväg, järnvägsbranschen. Och där är det ju att köpa flera fordon är ju... En stor investering som inte alla kan göra i hur stor omfattning som helst. Att ju mer trafik du kan köra på samma antal fordon desto bättre för utbudet såklart. Det börjar bli dags att avrunda men jag tänkte vidga lite perspektivet som, som, som utgång så att säga och, och jag vill höra lite grann på hur du ser på vad branschen tillsammans kan göra för att utveckla tillgänglighetsfrågorna och generellt hur man, hur man samarbetar i branschen redan nu. Man kan väl säga så här att hela vår bransch bygger på, på samverkan i olika slag. Vi har ju trafikhuvudmän och vi har utförande organisationer och underhållsorganisationer och sen är det Trafikverket som är infrastrukturägare och, och företagare att få ihop liksom, hela resan så måste vi samverka överallt och, och då blir ju för, liksom, tillgänglighet blir på något sätt eh, minns som gemensamma nämner många gånger och det som ska få hela resan att fungera. Eh, så, så där tänker jag att vi har mycket att göra eh, tillsammans. Vi, vi, vi var ju på det lite tidigare i samtalet att det kan se ganska olika ut beroende på vart du går på och av och så. Vi har också eh, tillgängliga stationer som där kanske två av tre plattformar har hiss och, och, och vad du kan liksom förvänta dig, så att säga, men en tredje har det inte. Och då om du byter spår och sådana här saker så får vi utmaningar i det. Men vi på Västtrafik, vi är med i Svensk Kollektivtrafiks tillgänglighetsnätverk. Vi har också en del samtal med Stockholm som har kommit långt i det arbetet. Sen är vi i startgroparna för att, att ta fram lite... Eh, tydligare riktlinjer kan man säga för, för liksom det här med fordon eh, ja, men hur, vad är det som ska gälla egentligen när för att ta sig ombord och resa med fordonet och ta sig av fordonet och så och försöka tydliggöra, tydliggöra det eh, så att man kan ställa krav i upphandlingar och så och sen vet jag också att vi är, eh, har ett eget samverkansorgan med funktionshinderorganisationerna eh, som heter Aktiv Involvering. Och det eh, sitter jag själv inte med i men har fått höra mycket gott om att vi får med mycket viktig kunskap i vårt arbete via det. Ja, men stort tack Pontus för att du har tagit tid. Och det blir ju faktiskt så att jag får ju testa det här med tillgängligheten eh, ganska snart då, när jag ska rulla hem här till eh, strax söder om Göteborg. Vill du lägga till någonting Staffan? Nej, ja, helt enkelt. Stort tack för att du gjorde dig tillgänglig till järnvägsbåden Pontus. Stort tack för att jag fick vara med. Ja, det här avsnittet. Vi, vi, vi har startat en trend här. Vi, vi blir långa som ösregn. Var det då? så du uttryckte det någon gång? Mm. Eh, ja, så jag tar bara en grej idag. Eh, extremt många olika fordon är, är ju här i Göteborg. Hur känner du? Alltså, skulle inte du vilja flytta hit nu då? Så att du, du skulle ju verkligen få liksom den här smörgåsbordet varje dag? Jo, tanken, tanken är absolut för det så jag har jag med. Eh, ingen snack om den saken, inte minst när det är dags för nya fordon eh, i dina trakter. Det är jag väldigt avundsjuk på. Så är det absolut. Så att eh, ja, jag ska fortsätta grunna på det. Eller så helt enkelt så borde vi förlägga våra poddinspelningar mer i Göteborg så att jag kan passa på att testa lite olika grejer också. Taget, säger jag. Då sätter vi punkt en gång till då och eh, går över till nyheterna. Yes! Talk -telegram. Det är ju en hel del förkortningar och omsvep. En del, om de inte är nya, så i alla fall mer involverande har de varit för min del. För häromdagen så blev jag bricka i att få ut en del uppdateringar på webben kring TTJ. Och Staffan, hjälp mig här. Varför ska man ta del av dessa? Jag förstår inte frågan, varför ska man inte ta del av uppdateringen av eh, nej men alltså Våra säkerhetsföreskrifter, det, det är klart att man behöver veta vad som, vad som händer i den mån man är berörd av dem eh, när det uppdateras. Så jag är inte så insatt längre, så jag vet inte vad som är uppdaterat, men, men sysslar man i, i kroken av säkerhetsdelarna så är det klart att man behöver ta en kik. Jag, jag tar det som en uppmaning, jag ska titta också. Punktlighet. Jag snor tillbaka den här så att jag fort, har fortsatt ägarskap i punktlighetskommunikationen här. Vi har ju tidigare pratat om hur incidenter runt storstäderna snabbt får stor påverkan med tanke på hur trångt det är och på spåren. Måndagen den 27 mars, det var en sån dag. Tre växelfel, två utanför Stockholm och ett här i Göteborg. Det drog ner punktligheten med nästan 10 procent bara den dagen. Och mars i stort, det blev ingen rolig historia. Det kan vi säga så här även om vi spelar in nu med en dag kvar på månaden- Persontågen ser ut att landa under 90% och det blir bara lite drygt 70% för godstågen. Och med den här låga punktligheten för tågen så är det klart att det är ännu fler resenärer och godstransportköpare som, som drabbas då. Inte ens de så vanligtvis så säkra och punktliga flygtågen till Arlanda nådde 95% här i mars. Eh, och pendeltågen i Stockholm till exempel visade närmast ett all time low mycket beroende på de här vinterväderförhållanden som vi har haft, eh, Stockholm har haft då, både i början och slutet på månaden. Så ah, tufft. Ja, fy fan får man säga det. Jag ja, klipper inte fan. bort det. Ah, ah, ja det är inte utan att, man, att det känns som att man slåss mot väderkvarnar i arbetet Det är tungt, men, men vi ger inte upp. Det gör vi inte. Vi, vi ska fortsätta kämpa förstås. Jag tänker att om vi växlar spår så, så tänker jag komma med något roligare. Eh, för det står nu klart vem som blir ny vd på Green Cargo efter vår poddbekanting Ted Söderholm Och det blir en annan bekant, inte än i podden men snart nog hoppas vi, eh, nämligen MTRs nuvarande vd Henrik Dalin som senast i september ska gå in i rollen som vd på Green Cargo. Och med en liten personlig reflektion kring det så, så, och är egoistisk med för den delen så tycker jag att det känns väldigt tryggt utifrån då att, att få Henrik eh, att fortsätta jobba vidare med inom GBS. Har du redan hintat att vi vill ha någon som gäst här i podden tänker jag? Jag har hintat vid det vid tidigare tillfällen så att kanske kan jag få lite mer vatten på kornen nu då. Om, om inte annat så, så om du hör det här Henrik så, så vet du vad vi finns. Men jag tyckte det var rätt klent på nyheterna sådär så att jag känner vi, vi kan väl runda av nu. Det gör vi. Jag tänker så här att jag kanske ändå måste säga något om den här kommunikationsinsats som vi nu på Trafikverket gör här inför i första hand påskens banarbeten. Vi har alltså med ett ovanligt stort antal punkter velat skapa en språklig effekt av de här jobbiga stopp som våra jobb oundvikligen brukar kunna leda till, i alla fall de här stora jobben som ska gå nu i påsk då. Om våra jobb, som menar du barnarbeten. Jag menar barnarbeten inte. Ja, mm. precis. För det finns, ju, det finns ju mycket att underhålla. Det inser alla som blickar lite framåt. Så att det vi gör nu i påsk, det är ju absolut ingen punktinsats. Och jag vet inte hur många ordvitsar kring punkt vi ska använda, om punktlig och allting annat. Vi kommer att behöva informera kontinuerligt. Och närmast väntar ju en hel del arbeten. Till exempel under Kristi himmelfartshelgen och inte minst den jättestora avstängningen på Södra Stambanan vecka 24. Ja, eller minst och minst. Direkt efter den så följer ju tio veckors avstängning på Västhusbanan. Jag vill i alla fall skicka med en uppmaning till alla som lyssnar. Dela gärna de inlägg som nu görs på olika plattformar, sociala medier och så. Är det någonting i det här upplägget som ni känner inte funkar? Ja, men släng gärna iväg ett mejl eh, till mig till exempel på Trafikverket. Ja men jag tycker det är ett spännande grepp. Den är ju upplysande och definitivt ögonfallande den här kampanjen. Och vi här i podden, vi vill ju vara upplysande och ögonfallande så att vi kan inte bara låta Trafikverkets särskilda händelse, det nämnde du i inledningen. Vi kan inte låta den bara passera. Men vi tänkte spara den frågan till nästa avsnitt. För då gästas vi av den nya chefen för verksamhetsområdet Trafik på Trafikverket och tillika ansvarig då för särskilda händelse och dessutom numera min närmaste chef Anna Eriksson. Mm, det kan ju bli spännande. Du berömde ju mig för att vara kreativ med nya ord där. I öronfallande. Snyggt. Tack snälla. Som vanligt är ni som lyssnar varmt välkomna att mejla tips och synpunkter till oss på järnvågspodden att trafikverket.se På återhörande. Du har hört Järnvägspodden. Trafikverkets podcast för dig i branschen.